Den här podden Skolsverige hittar du på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com. På skolsverige.com kan du också eh, gå in om du vill vara med och som gäst i vår podd. Om du vill skicka in eh, en bild på din skola som vi kan ha som omslag. Eller om du helt enkelt vill föreslå ämnen som vi ska prata om. Men nu kör vi vignetten. Ja, precis. Och den här podden funkar så att vi har eh, först lite korta nyheter. Sen har vi dagens tema och sen har vi en elevkrönika. Eh, Idag är det en vuxenstudent. Ja, just det. Och mm. eh, han kommer från Arebro vuxenskola. Ja, så det ska bli kul att höra mer om det. Men om vi börjar med det med nyheter då. Det har pågått mm. en diskussion i sociala medier och i andra medier om liksom, samtalsklimatet när lärare pratar skolutveckling. Mm. Eller så. Mm, absolut. Den är, det är väl vad det är på något sätt. Men, men ska man snabbt summera det så handlar det väl om att alltså, lärarkåren är väl en av de mest digitaliserade yrkeskåren och då då finns det liksom, precis som i resten av internet någonstans, att det, det finns ett problem med att man missförstår varandra, att man snabbt blir för arg eller att det finns en, en, någon sorts nättrollsfenomen. Liksom Absolut, och jag, jag tänker att det är lite roligt att mm. eh, faktiskt lärare är ett av de mest digitaliserade yrkesgrupperna med tanke mm. på hur det brukar låta att vi inte kan använda våra datorer. Mm. Eh, så så att, eh, på det sättet är det ju positivt. Och sen finns ja. det ju väldigt många som har nytta av Twitter och, och hela den eh, Facebook och hela sociala medier-grejen. Det är en jättebögen naturligtvis, men man måste se att det finns begränsningar i strukturen. Absolut, och, och även med, med, med hur, hur vi pratar med varandra. Det som, som jag tänker är ju att, att det här är ju en diskussion som, som försiggår i hela samhället. Jag läste på mm. eh, om det var Aftonbladet eller Expressen Kultur. Jonas Gardell som skrev om mm. hans problematik med att mm, han drabbades mm, av mm. näthat mm, och mm. alltså riktigt näthat på något sätt. Mm. Där man hotade till livet och så vidare. Ja. Och, och sen vet jag ju att även den här komikern Morten Andersson. Just det, precis. Han skrev någon, någon text häromdagen. Ja, och han har ju lämnat Twitter. Så det är, liksom inte, det är ju någonting som är i hela samhället. Men den här diskussionen som igår under hashtag tonen. Precis. Den handlar ju då om lärare som har deltagit i diskussioner och sen känns sig väldigt påhoppade och lämnat mm. Twitter. Jag mm. tänker också att vi, alltså hela det begreppet nätetroll eller liksom på något sätt att det skulle vara enskilda personer. Jag tror att det begränsar oss, för jag tror verkligen att det är mer en strukturell grej dels i mediet som sådant. Vad kan man liksom ha för samtal på 140 tecken och liksom i en där det ska gå fort snarare än eftertänksamt. Men också vad, vad har man gemensamt för kultur och vad gör det med folk? Jag tror att det är ett större problem än att vissa personer skulle vara elaka. Liksom. För det händer ju. Och jag har just nu kallat ganska mycket saker på... Twitter. Mm, mm, men det är ju inte av lärare utan jag är ju hjärnöd, enligt andra människor som inte är lärare om man mm, säger, precis, om man nu ska precis. använda. Så att, mm, jag mm. är inte säker på att, att det, det är ett. Alltså det här att vi pratar ner lärare mm, mm, eh, som görs i samhället, ja. tänker jag, är någonting som. Nej, som... men det flyttar över det till samma sak. Det hänger ihop såklart. Och det, det var någon som skrev, jag tror det var Marcus Baynord som var med förut. Han skrev något om man säger det finns också en ganska tråkig ton i många personalrum som gör att man inte vill gå dit heller och jag tänker också att det, det finns en poäng att alltså, ha den diskussionen och samtidigt också ha en positiv och framåtsyftande ingång i det, vad är det vi vill med det här, hur ska vi styra upp det istället, vad ska vi göra åt det för just nu tror jag att folk är inne i den fasen för att man behöver vara det först Mm. Man pratar om så här, det här är problemet. Mm. Men vi behöver också flytta vidare till hur löser vi det det. Jo, hjälpa varandra. att nu blev jag, för jag, vet att mm. Mm -hmm. jag, jag Min upplevelse, mm. hur jag löste personligen, ja. är att jag har sagt att det här tyckte inte jag var okej. Okay. Mm. Och då har det oftast löst jag, jag upplevde att, vad menar du? Och i första gången, vad menar du med mm. det? Ja, precis. Och, och vi får ju nästan lämna det där. För den här diskussionen kommer ju fortsätta. Och vill man ta del av det så går man in på valfritt socialt medium och använder hashtagtonen. I övrigt så har det varit på eh, Jo, andra nyheter. Du har varit på eh, SKLs skolriksdag. Vad är det ja. för att Jag fattar inte. Nej. Alltså på riktigt, jag fattar inte <laughs> Vad är SKL skolriksta? Det är... Jag skulle säga... Det, jag har ju egentligen funderat väldigt mycket... När jag fick inbjudan om att vara med så trodde jag att det var skolriksta utifrån att det var elever som skulle liksom, utöva skoldemokrati. Det var ju ah, min... Liksom, in... rollspel av riksdagen. Ja, men lite ja. sådär att skolriksta. Liksom, Vad fint är det, ja, det varit. Ja, det kändes liksom som att det var det det var. Men det, det var det ju inte. Utan det, det det var var ju... Är ju... Eh, ett, ett forum för skolledare egentligen. Alltså ett forum för eh, typ en sättmässa för skolledare. Eh, för rektorer då? Ja, rektorer, förvaltningar, huvudmän mm, mm, mm, eh, och politiker. Ja. Så det är ju en utbytesmässa eh, mm. eh, Och det som, som är grejen är väl att du, du det, eh, är ju först en utställningshall med mm, olika mm, utställare. Mm. Sen är det eh, olika seminarierum Typ, mm. som det är på Sätt på och Bett och alla de här mässorna. Eh, och så väljer man då olika seminarium beroende på vilka man vill gå till. Mm. Eh, och eh, lyssnar då på dels föreläsningar dels eh, olika seminarier där, där mm. kommuner visar vad de har gjort under året. Det är de som tycker det på Twitter. Det är väldigt mycket, nu ska den här kommunen visa, nu ska den här kommunen visa. Och det är väl bra att man har något forum för att utbyta det Ja. Men finns det någonting där då som du plockar upp som du tänker att den här kommunen är intressant för fler att kolla på? Folk som inte har varit på Skolrixen för exempel. Ja, så en sak som jag tyckte var väldigt väldigt rolig som glädde mig väldigt mycket mm. det mm. var ju Malmö faktiskt eftersom... Ja, men det ligger inte långt alltså, jag jag får, jag får på att de ligger ganska långt ner i olika rankingar mellan kommuner. Alltså de har väl varit de är. Men de ligger ganska långt ner gör ni de inte det Jo, det gör de, men de har, eh, när, de, när de då mäter, de mäter ju på möjliga konstiga sätt, men det som Nej. var intressant för mig, som jag tycker är intressant, det är ju hur man har gjort förbättringar. Och Malmö mm, har ju mm. gjort, låg som eh, på topp tre av alltså klättrar kommuner Aha. Så de har liksom förbättrat sig så att de låg på topp tre. Och det, det är känns... helt rätt. Det är det man vill kolla på. Vi kan göra en utveckling framåt. Liksom. Ja, och, och eftersom Malmö har eh, bara uppmärksammat sin negativa ordalag i så många, många, många, många, många sammanhang. så ja, känns det, det väl som att jag har den idén. Ja, och, och de gör ju faktiskt någonting spännande i Malmö som är värt att titta på. Framförallt mm. för storstäder som Göteborg och Stockholm tänker jag. Ja men absolut, för det har väl alltid varit lite svårt för storstäder att, komma. det är inte bara de tre utan jag tänker om man tänker om topp 5, 6, 10 största städerna i Sverige, hur gör mm. de skola? Liksom så? Då vill vi schysst att det är någon som klättrar mycket. Ja, och det, det, det, var, det var väldigt roligt mm. tycker jag. Kan vi, vi försöka att... hitta någon från Malmö som kan komma och vara gäst och berätta om vad det är? Jo, det kan vi säkert göra. Ja. Vi kan ha liksom tema Malmö. Ja, ja, ja <laughs> om jag det började vara. Det var, det var ja. skit roligt. Det måste vi göra. Känner vi någon i Malmö? Vi hittar någon. Jag känner folk i Malmö. Lyssnar du på den podden och är det i Malmö? Hör av dig. Ja, absolut. Mm, Testa vi det. Men, men jag undrar lite det. Det var jag tänkte på som bara sitter i, i på Twitter och sköljer där. Mm. Alltså jag undrar lite om den här strukturen med kommuner som presenterar. Jag förstår att det inte är huvudgren, men, men det låter ju lite på det när man ser Twitter och det är nästan som att det är någon sorts tävling. Då liksom. undrar jag, vad, vad får man ut av det? Finns det inte en risk att liksom i det utvecklingsklimatet så på något sätt gömmer man undan det som kanske inte varit så bra och så fokuserar man på att det här har vi gjort kolla vad fina vi är, kolla vad bra vi är det är inte nödvändigtvis den bästa utvecklingsingången liksom, Nej, jag, jag, jag är ju oerhört tveksam till det var ju liksom sådär att man hade också när man presenterade Malmö mm, här mm -hmm. så var det ju de, de, de bästa skolkommunerna de som har legat bäst alltid tid. Mm, mm, typ mm, mm. Eh, och Inte för att förringa Lidingö skola, men Lidingö nej. har ett annat socioklimat, socioekonomiskt liksom index när man kliver in i, i Lidingö än vad man gör i Malmö till exempel. Mm, mm, mm, det, vilket gör att det kanske är en annan förutsättning. Att, det är inte lika lite att lära av Lidingö på något sätt? Eh, nej, men, men sen, sen blir jag sådär att jag, jag, jag skiter faktiskt om jag ska välja mm. i tävlingen. Och, och det blir lite det här att vi ska tävla mot varandra. Och tävla mm. mot varandra så är det inte heller eller så himla intresserad av att faktiskt bidra till en utveckling. För du vill ju fortfarande vara bäst. Och då gömmer man ju undan sina bästa knep för att man ska vara bäst. Men det är det att man vågar inte visa misslyckanden. Vilket man, gör. man kanske inte lär sig, eller andra kan inte lära sig av dem. Nej men precis. tillbaka till det avsnittet där det är om fel. Och att göra fel. Mm. Alltså det finns ju på kommunnivå också, gissa jag. Är ja. det så eller? Ja, men jag, jag tänker så. Men samtidigt så, så satt vi och lyssnade på Nyköpings kommun. Lyssnade mm, jag, på. Mm, jag lyssnade mm, inte på så jättemånga kommuner. Jag lyssnade mer på liksom övergripande seminarier om, om ledarskap och sådär. Men, men en grej som jag lyssnade på var Nyköpings kommun. Och deras, egentligen var det kommunikation. Mm, eh, som mm, det, det seminariet handlade om. Men hon var väldigt, väldigt duktig. På, på, för hon, hon, hon som presenterade för Nyköping hon var ju, mm. Det hon sa var ju hur De, de hade nämligen slagit ihop Fyra högstadieskolor till en högstadieskola Ja, det är det som har varit på omslaget av vår, skola, av vår podd Ja, precis mm. Och det, det gjorde man i Nyköping för att man, man ville eh, Motverka segregation och sådär Ja, smart och, och, ja, alltså Hela idén på ritpappret Men när man skulle göra detta och de skickar mm. ut ett massmail. Mm. Mm. Hej, nu ska du byta arbetsplats. För du ska vi slå ihop din skola med Alla fyra lärare. Lärare. Ja, ja. Och det, det skickas ut på massmail. Kanske inte den bästa idén om du ska introducera en förändring. Nej, om man inte pratar med någon innan så är det väl liksom... Ja. ja. Och, och, ja jag, jag förstår problemet. Och ja. hela den. Och ja. hon berättar om deras kommunikationsresa utifrån faktiskt vad de faktiskt inte gjorde bra. Ja, vad intressant. Det låter som att det är en del av ett väldigt intressant utvecklingssammanhang så alltså nu kommer nu skolriksdagen så. Ja. ja, det är det ju. Men Absolut. är det öppet för lärare eller är det, det är ju mest chefer. Ja. Nej, det är inte öppet för lärare. Det var jag fick vara där. Det är jätteintressant och det är väldigt bra då borde man ta del av mer vad det är. Man får googla lite, man får se vad det är vart chefer som bloggar, alltså rektorer och så. Så ja. det är väl en bra grej tänker jag. Om vi ska ta avrunda den här biten då. Så helt enkelt, ja men det är spännande, Alltså det, riksdagen är spännande. Sen är, den ju, mm. sen är det ett forum för, för politiker och förvaltningar, vilket är ju bra på det mm. sättet. Att mm. De behöver ju också forum, tänker jag. Ja, mm, självklart. Och då är vi så att vi går över till dagens tema. Ja. Och veckans tema då, som inte riktigt har satt med rubrik på, det handlar lite grann om en grej som också var den här veckan, men som inte var riktigt i Sverige. Den här veckan är det Global Action Week. Eh, och det är någonting vi ofta missar i Sverige. Men, men, men det, hade, det är en organisation som heter Campaign for Education. Som är en global utbildningsorganisation som en vecka om året har satt lite mer på att få världens politiker, lärare, elever, medborgare överhuvudtaget. Att engagera sig för millenniemålet att alla barn ska få gå i skola. Mm. Det var ett mål vi hade till år 2015 och som går ganska långsamt. Det är fortfarande typ 60 miljoner unga som Ja, ah, åker okay, lite färre, men liksom det är fortfarande 2010 var det 60 miljoner unga som inte fick gå i skolan. Och det, 60 det miljoner sätt, barn är väldigt många barn. Skulle det jag är säga. Väldigt, väldigt många och då är de målsättningen att man ska få gå upp till årskurs fem, Så att det, inte är liksom, det är fem år sätt, i skolan. Ja, det, är, det är inte liksom jättehöga mål egentligen. Men det är, som helst, det är en grej som händer och det är det som är lite grann temat för idag för att någonstans, ja, men ja det handlar om alla barns rätt och det är en grej som vi i Sverige pratar om lite som en historisk förut. Man tänker att det här var en sak vi höll på med förr i tiden. Ja men absolut och, och så, så är det ju. Vet du när mm. vi fick alltså jag tror ju att vi glömmer bort liksom vår mm. skolhistoria mm. ganska ofta när vi diskuterar för vi tänker att det är länge sen. Jag tänker, jag jobbar på en skola som är från 1839 mm. och därför vet jag om att vi fick skolplikt 1842 mm. det är liksom en historia i det där, på något sätt att vi hade en skola som startades av den lokala fabriksägaren av hans tankar och det. För att det var ingen som krävde att det skulle finnas en riktig skolor då. Det Nej. kom strax efteråt. Men det är inte som att det har varit oförändrat sen dess. Utan det har faktiskt hänt rätt mycket på den vägen. Ja, alltså när, när vi fick den här. När Fritjof Berg fick. Mm. Uh, ut liksom mm, den här mm, idén så var det fyra år i, mm, i folkskola. Mm, eh, som sen efter ett tag och mycket diskussioner utvecklades till sex år. Mm, och jag tänker, mina, mina farföräldrar är födda 1915. Mm, mm, eh, och de gick sex år i folkskola. Och det var inte tal om att de skulle gå längre. Eh, Vara min farmor då fick gå hushållsskola år. För, mm, att hon, mm, var, mm, för hon var ju naturligtvis mm, eh, hon var ju tjej. Mm, så då, då kan man ju inte... Ja, alltså, det var att ska räkna. Ja, och jag vet ju att min farfar Brukar ju prata om det här Att han hade ju egentligen läshuvud Men han var ju från arbetarklassen mm, Alltså var mm. han inte, hade han liksom inte rätt att gå Någon mer i skolan Så han ägnade ju halva sin pensionsålder till Att gå herrmordskurser Och faktiskt läsa upp Och försöka ah, tillskansa sig kunskap för ja. att han, han, och Samtidigt så kände han sig nog ganska sviken Tänker jag av samhället mm, Att han mm, inte liksom fick mm. gå och fick den där utbildningen mm. Eh, och, och sen, men sen fick vi ju eh, ganska snabbt med, mm. med så började man, ju ifrå, man hade ju sex år i folkskolan Sen hade man realskola för de bättre medlade barnen man hade, eh, och, och, sen, och, och då fick de andra gå i någon slags annan grundskola till åtta. Och, och, eh, och när var och, det som grundskolan blev nioårig och obligatorisk? Det var någon gång på 70-talet? Tror att det är slutet på 60-talet? Eh, 60 sen är den mm. introducerad 1972 Precis, precis. I, i, I hela Sverige. Eh, och det är ju verkligen inte länge sedan. Nej, jag är född 75. Mm, precis, <laughs> och, exactly. är liksom, och jag tänker ju att mina svärföräldrar fick bara åtta mm. år i skolan. Mm. Och, och, och det där är ju är en intressant del av historien. För det visar ju på något sätt att vi, alltså vi har inte kommit så himla långt, jo det har vi gjort alltså, du, du pratar om dina liksom farföräldrar som är födda 1915, att de är 4 5, 6 år i skolan det är det målet vi har för barn som är födda 2015 i hela världen så att det, det är klart att vi har kommit långt men, men liksom det är inte det, det, det är nästan som att vi tar det lite för givet nästan som att vi bara, vi har lämnat det där bakom oss vi skiter i det nu Ja det är ju väldigt sällan vi, vi funderar över om barn liksom ska ha rätt att gå i skolan ja, ja. Egentligen har man den diskussionen i och för sig när man pratar om, alltså då och då kommer det upp en diskussion som både gymnasiet och obligatoriskt det är en politisk diskussion som förs ibland mm. och där någonstans, det är ju en fortsättning på den, men det är ju inte en särskilt stor diskussion, vi har ju många saker vi diskuterar mycket mycket mer allt från mm. läxor till kepsar till kateder till mobillådor, <laughs> du vet grejer som får orimligt mycket mer plats än egentligen Ja, och egentligen frågorna. är det ju inte en orimlig diskussion om, om vi nu hela tiden, eh, under de här hundra åren, om man mm, säger mm, som, mm, när det har varit etablerat ja. så, så, så att vi faktiskt förlänger skoltiden för världen är ju betydligt mer komplicerad och kräver högre ja. utbildning. Ja, men precis. Så alltså, vad gäller som allmänbildning? Det är klart att man kanske kunde gå fyra, 5-6 år på den tiden. Och där tänker jag att vi tar det. Vi i Sverige tar den gren lite för givet. Och det behöver vi styra upp dels för själva grejer med diskussionen och så. Mm. Och där tänker jag att vi. Jag menar att vi bara? Ja, men skolan är för alla, absolut. Jättebra. Så, ja. Nej, men är skolan verkligen för alla i Sverige? Vad menar du? nej jag tänker vi har ju eh, alltså det glömmer vi ju bort men vi har ju eh, EU-migranterna i Sverige. Ja just till det, exempel. det precis. Precis. Och de, de får inte. Jag fattar inte det där. De får inte gå i skolan. De får gå i skolan? Nå, nej men alltså det finns ett jättebra eh, alltså eh, skolministeriet UR, om man mm. en skola för alltså um, mm. om man emigranterna. Eh, det är avsnittet som handlar om emigranterna, mm. eh, barnen som skollagstiftarna glömde. Det avsnittet belyser hur problematiskt det där är. För vi har, mm. alltså alla papperslösa barn i Sverige till exempel har ju rätt till skola mm, idag. Mm, mm. Men EU-migranterna är ju inte papperslösa för de är ju här lagligt. Det är någon sorts loophole som gör att de går ja, men får inte men nej, får, men får de inte. har rätt, alltså kommunerna får ge dem skola om de vill. Men det är inte krav på det, vilket gör att den ekonomiska. Alltså hur, ja, hur får de nej. betalt precis, är precis. en diskussion. Och vilket gör att är du här tre månader, mm. eh, vilket i ett barns liv är lång tid. Det är eh, vilket de här emigranterna är, och så åker de hem och sen åker de tillbaka. Så betyder det att barn har varit här i, i många, många år. Mm. Fast de har varit hemma en vecka och vänt. Och, och så precis. går de inte i skolan någonstans mm. och så växer de upp och är, är laglösa på väldigt många sätt. Och då, då får inte de gå i skolan heller. Eller så. Nej, de går inte i skolan. För de får inte gå i skolan i sina hemländer. Nej. För att där eh, måste man ju ha en viss typ av närvaro annars skrivs man ut. Mm, mm, eh, och de får precis. inte gå i skolan här. För att här, här eh, är de ju då eh, mm. bara som är ju bara eu vilket gör att de är här tre månader. Men har vi inte en massa politiker som står för det? Alltså det? Det känns som att när det är val så, så, så slåss man för det på något sätt. Varför har mm. vi inte politiker som fixar det då? Det Nej, kan inte vara är... svårare om man ser bara så. Löst det. Ja, fast det, när det inte ens, Vi har en miljöpartistisk skolminister mm. och han fick frågan på skolriksdagen. Eh, det han var där, han var där ja. och han fick den här frågan Vad gör vi med emigranterna? emigranternas mm. då? då svarar han Och då, och då sitter det ju massor med kommunfolk som har det här på sitt. Det här är ju en, ett bekymmer Som oroar många som de lösa. Ja. ja Och då säger han att, Ja men det är ju inget som hindrar kommunerna Att ordna skola han bara, Så eh, han vill typ, inte betala för det, det är Nej och han vill inte säga att alla Och så säger han har de varit här mer än tre månader Så har de rätt till det Och, det är inget, och lagen är glasklar för då blir man illegal, ja, då blir man man illegal och då får och då man, liksom får så, man så, rätt. Precis. När man blir illegal så får man rätt. Det alltså, är jävla dumt så det inte finns. Ja, men alltså, det är... Seriöst, det är, det är bara liksom politiker som beter sig som... Ja, men, ah, nej, nej, nej, men, och han vill inte ta i frågan för han har andra nej. frågor som man vill ta i. Nej. Men fortfarande så är det så här då att vi, vi tänker i Sverige att, att... Vi tänker nog, tänker jag, på det här mm. att vi, vi i Sverige mm. är... Är ju liksom inte en del av de här 60 miljoner ungarna som inte går i skolan. Det är sant. Alltså man man ser den siffran. Så här, okay, men Unesco ser det till 61 miljoner. Det är en ja. siffra det fem år gammal. Men det, var, var det Då fattar man att här, ja, men det är det i Afrika. Det är vår idé. Liksom, ja. på något sätt, att det är fattiga länder. Det är de bara. Ja. Och så tänker man inte att de är i Sverige också. Att det är en del av vårt närsamhälle. Att det är något vi måste kräva av våra politiker. Och då fattar jag att inte kommuner kan lösa det på ett sätt. Om inte de får ersättning för det. Samtidigt tänker jag att de behöver också ta sitt ansvar i det. det jag kommer nog att vi snackade förut om, om det var ett lärare som avhyste poliser som kom till en skola för att liksom intervjua ja. en asylsökande som skulle utvisas. Ja just det, det var för verkar att hitta var fråga. För precis. hitta alltså, Så länge vi har den, de på något sätt är det ju folk som får sett får gå i skolan men som kanske inte vågar mm. för att man är rädd för att liksom myndigheter ska sig in. och så. Mm. så länge vi har det beteendet i Sverige så kan man inte säga att alla barn får gå i skolan. Det där får man del av det. Och då tänker jag, om man ska se det ur ett globalt perspektiv att ja vi, vi ska engagera oss mycket, mycket mer än vad vi gör idag. 60 mm. miljoner unga som inte får gå i skolan som fattas i skolan. Mm. Alltså barn i F-5 ålder det är att, att, att, att, att man som lärare inte blir förbannad över det. Det är ju någonstans, då undrar man ju vad, vad har vi för jobb, alltså, förstår du? Ja, ja, ja, vi bor det borde vara ju... en del av så. Ja. Och, och så tänker jag att det är relevant för elever att lära sig om det, inte bara för att få en känsla av att vara privilegierade utan för att det är ett sätt att förstå världen. Man pratar om att, liksom, i läroplanen om att saker ska vara levnära. Mm. Där har du en sak som kan vara ganska levnära för det är lätt att sätta sig in i den världen. Mm. Då hittade jag en rapport från UNESCO om där som bröt ner så här, de här 60-61 miljoner barnen. Mm. Vad är grejen med dem? Mm. Då visar det sig att ungefär hälften av dem de förväntas aldrig komma till en skola. Aldrig någonsin? Aldrig någonsin. De kommer inte få en utbildning. Det är liksom deras framtidsutsikter på något sätt. En fjärdedel av dem har gått till skolan men har slutat ofta för att man kanske behöver jobba eller liksom för att det händer någonting i familjen eller för att liksom man har bara råd att skicka kanske en eller så. Mm. Och då, då får man liksom de andra sluta. Och en fjärdedel av dem förväntas någon gång när de blir vuxna eller äldre komma in i utbildning då. Och då kan man tänka att det är så här, återigen, det är fem år. Så. så när man är tolv, 11, 10, eller 11, 12, 13 år där någonstans är man liksom vuxen enligt den normen vilket man behöver påminna sig om för det är inte riktigt... Liksom en svensk. Det är nej, inga studenter nej. vi pratar om. Nej, nej. Om, om förstår det. Mm. det där är, de siffrorna i sig är. Man behöver engagera sig i det. Man ja, behöver förstå det alltså man. att man behöver tänka sig vad, hur funkar det där? De är vilka räknas de till? Är det de som aldrig kommer att förväntas gå till en skola? Är det de som nej. kanske någon gång i framtiden kommer att göra det? Är det de som har varit i skolan men har slutat? Hur är de fördelade i den statistiken? Nej, det är, jag tror väl att de flesta har varit i skolan men inte kan gå kvar. Mm. För att de kommer till skolan, de har ju en väldigt hoppig skolgång. Det kan du tänka dig mm. själv att vi, vi pratar om att byta skola. Mm. Om du, att det är väldigt negativt för inlärningen. Det här är barn som, mm. som går i skolan i två månader mm. och sen så tas ut ur skolan för att föräldrarna inte har råd. Med bussen, de har mm. inte råd. att, att de, de, de kan inte överleva helt enkelt i sina precis, hemländer. Precis. Och, och jag tänker ju ibland att vi på 60-talet hade ju råd eh, mm barn i, I Sverige, alltså svenska barn. Mm. Med, med rom, eh, vad säger man, romsturs ursprung, eller man, mm, alltså mm, det här, mm, med barn som bodde, som var resande som bodde mm, i olika mm. kommuner för att försörja sig. De, de reste runt. Ja. Och de barnen på 60-talet hade ju inte heller rätt till skolan för att de var nej, inte skrivna nej. i en specifik kommun. Ja, det. Och det här är ju en del av vår historia. Det är bara det att numera. 2015 så reser man i, i världen. Men det är som mellan länge Ja, Och, och då, då, då kan man tycka att EU borde ta ett ansvar för att okej, okay, vi har en massa resande barn här. Ja. De behöver rätt till skola. Ja, men då, skulle... Vad fan är EU som skulle lägga fram en massa nyckelkompetenser om de sen inte levererar på det? Alltså det Nej, känns som att det kommer en massa planer på vad som ska hända. Och säger ingenting med det. Nej, hur som jag. Jag fortsätter nöda ner med lite siffror och så. Och det är mm. bara det. Var där. Men alltså, jag tänkte nog innan jag började kolla på det. Här, att mm. Det är betydligt fler tjejer än killar som inte får gå i skolan. Mm. Det visar sig att den siffran är 53% mot 47 då. Och det är inte så, himla, det är inte så himla dåligt. <här> alltså, det är klart att det ska vara bättre, men liksom så. Och då ska man jämföra det med att i världen så är det så här, två tredjedelar av dem som inte kan läsa och skriva är kvinnor. Så att liksom, jag tror att det är, det är där någonstans det är. Att det är bland de vuxna som de riktigt stora könsskillnaderna ja, finns. Det. Och att man börjar komma till tals med det i termer av grundutbildning för liksom unga. Och det är ändå något positivt. Att liksom, mm fortsätter det på det sättet då så kommer vi med tid få det bättre och bättre. Sen är det klart att det är fortfarande okej att 60 miljoner barn inte går i... Nej, sånt. men det är ändå det hade en positiv... Ja. Det har varit fler, betydligt fler kärlekillor. Ja. Sen tänker jag det är intressant att det är över hälften av alla barn som fattas i skolan som inte får gå i skolan, mm. de talar ett annat modersmål än det språket som pratas i deras skola. Ja, just det. Det är ganska lågt över hälften för det är långt många fler än vad de borde vara, om man mm. Och det problemet har vi haft i Sverige också. Ja, ja, visst. visst. Allt från de samer som inte får prata liksom, sina språk i skolan till liksom vad gör det med identitet? Mm. Det, är, det är väldigt intressant. för Det är också en, återigen, det är en grej man kan koppla tillbaka till Sverige. Mm. massa klassrum där man ser till invandrare bara, nej du får inte prata ditt språk här i vårt klassrum pratar vi svenska. Wow. De finns. <laughs> ja, ja. Det är klart de alltså, finns, de finns överallt i Sverige. Och, och där kommer jag att tänka att det är folk som inte fattar. Ja, och det, det är ju så synd. Om, alltså, det, vi, det är ju, och, och, jag tänker ju på den, om man mm. tänker på mm. det historiskt och Tornedals, mm. eh, de här barnen som bodde i Tornedalen och pratade med en Kelly, alltså mm. tonedalsvinska, eh, och, och kom till skolan och, och där pratade man svenska och där sa man att. Det, och sen så förklassades de som dumma mm. barnen mm. som var tonedalsvinnare för att de förstod mm. ju inte vad fröken sa. Nej. Och man bara känner ja eller inte. Det är klart att de inte var. Mm. Och det här var ju ett jätteproblem. Mm. Länge. Mm. Man, och jag menar, Tornedalsfinska blev ju ett minoritetsspråk i Sverige 2000. Ja, precis. precis. Det är ju... Och det där är liksom, det, det känns ju lite eh, sent. Och en, en, en sista siffran statistiken som jag hittade det där, det var... Eh, man pratar om lärarkris i Sverige. Och ja, det det en, en, en, ja. man det koppla upp Det fattas för 60 000 lärare inom ett sista antal år. Skulle man erbjuda utbildning till de här 61 miljonerna? Nej, ah. skulle man göra det. När vi gör det så kommer vi behöva 1,7 miljoner lärare till. Det är, det är så många som det fattas i världen. Där har du en utmaning. Alltså, det är jätteintressant, fattar du? Det är, liksom, det är ett mindre land av lärare som vi bara behöver hitta någonstans. Men hjälp. Det är skitkult och lite läskigt men det är intressant att fundera på det ur ett globalt perspektiv att det är ungefär så många lärare som fattas och det är inte en oviktig detalj i att skapa eh, skolor och utbildning för 60 miljoner fler för de får inte plats bara i våra klassrum där de är dels av geografiska skäl och dels av utrymningsskäl vi behöver liksom på något sätt fundera på hur stärker man lära i situation. Där kommer en facklig dimension av det här in att liksom vill man erbjuda fler barn i skola och erbjuda fler barn en bra skola mm. så behöver man i många delar av världen förbättra lärares situation. Och så dess fackliga rättigheter, deras möjligheter, deras professionella utveckling. Det finns jättemycket NGOs som går, åker ut och bygger skolor och det här och var. Vi kommer upp hus drar man därifrån. Mm. UNICEF pumpar in lite skolkits, lite böcker och så. Men vem ska jobba där och vilka möjligheter har de att jobba där? Ja, just det. Det är verkligen en intressant det är fråga. Det kanske är någonting vi ska jobba med, Jakob. Och vet vad? så är det, eh, våran tid är som har slut så vi ska börja runda av den här diskussionen. Men det finns en viktig poäng att göra i det här, att vi, eh, det här är en globalt perspektiv, vi behöver gå tillbaka till, min poäng, vi behöver gå tillbaka till hur är det här i Sverige egentligen? Och det mm. tror jag att vi tar som tema nästa vecka. Det blir lite någon sorts dubbelavsnitt. Lyssnar du nu får du en cliffhanger, för att fortsätta nästa vecka. Lyssnar du i efterhand, då bara scrollar du upp till avsnitt 16 och så fortsätter du att lyssna och så du För att vår tid är faktiskt slut. Ja, det är den. Och vi vi, så att vi, vi, vi mm. landar här nu. Vi landar här nu med liksom hur är det på en global nivå. Det finns många olika kopplingar mellan situationen i Sverige och situationen i världen. I allt från att i Sverige får fortfarande inte alla barn gå i skola. Och i, i Sverige så har vi så förordningssättet och strukturer som kan så. Mm. Till att det är en historia som ibland på något sätt begränsar oss att förstå att det är fortfarande en pågående grej. Mm. Och att det är som saker som lärarkrisen är global, men det finns hos oss. Ja, men och absolut. kampen för lärare finns överallt, eller så. Och, vi, och vi, vi, vi rundar av här och nu ja. och vi lämnar helt enkelt ordet över till vår elev i Örebro. Ja, precis. Och så hörs vi igen nästa vecka, eller om några minuter. <laughs> <här> Hej då! <här> Sverige har välkomnat oss med öppna armar, demokrati och en ny chans för en ny start. Staden betalar oss för att gå i skolan, bli smartare, lära oss språk och få en utbildning. För dig från Irak, mig från Syrien och alla andra nationaliteter. Vi har börjat ett nytt liv här i Sverige. Många som mig har en krigsbakgrund. Eller har tyvärr förlorat en del av sin familj i sitt hemland. Men vi är vuxna och vet att livet inte är lätt eller rättvist. En dag var jag på brors bibliotek och plockade för ett prov. Då ringde min syster från Syrien. Vad roligt tänkte jag. Jag gick ut. Hej syster sa jag. Men det var inte min syster. Det var min kusin. Gråtande sa hon till mig. Din systers son har blivit skuten. Jag fick kalla rysningar när jag har hört det. Lever han? Hur? Varför sa jag? Det är kanske för privat. Men det är bara ett exempel på vad som kan hända i världen. Men tänk skatt att han lever. Efter det kunde jag inte studera eller jobba. Det är svårt för oss att glömma allt. Men tiden läker alla sår. Och vare sig om vi vill eller inte så går livet vidare. Många av oss har höga utbildningar i hemlandet. Och ett fantastiskt yrke. Och det är svårt att stort igen att sitta i skolan och lära oss alfabeten från början. Men skolan är ett bra sätt den geros allmän information om olika saker som skatt arbetsförmedlingen och alla andra myndigheter som vi behöver för att starta om i Sverige. Utan skolan. Kunde vi inte prata, skriva eller läsa svenska. Språket är nyckel till arbetsmarknad och samhället. Utan utbildning skulle vi inte lära oss det. Snälla, ingen kommentar om att vi lär oss språket bara genom att leva i samhället. Man lär sig kanske prata, men inte att skriva eller läsa. Och det behöver vi för att bli moderna i en modern tid. Det finns två sorters människor. En aktiv och en passiv. Vilken människa är du? Din framtid beror på ditt val.